أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا <تصفيق> مذکی لفیها علی الارائک لا يرون فیها شمسا ولا زمھریرا مگه الله جل جلاله د نگانو خلقو د پاره د اخرت انعامات بیان کړیو <coughs> نن هم دا خبره کی الله جل جلالو چې وا جزاحهم ورکړي وي الله جلال جلالو دی دا د ما سبب د دې چې صبر کړو دنیا کې نوور وربغي دي دا الله جل جلالو جننته با یو له با د جنت باو چې باغې کې به مزیک وي او حريره او رخم چې هغه باغوندي نو د جنت باغ په باغې کې بنګلې هغه کې ابشارونه هغه کې بیا حد تحد نظر داغه خورواله دب الله جل جلاله دې توړګي او ری هم ب متور کی ری هم درې هم کپڑے نرمی کپڑے چه غب زینت ورکی د زینت د پاره الله جل جلاله هو و تا دنیا کې د شلو د پاره ری حرام دي نو دا ایواز الله جلال جلاله باخرت کی و تا ورکی درې هم کپڑے د اخرت شلو د پاره هم ری هم بهتریني کپڑے بیا د خبريان ساته چې الله جل جلال هو دا جنت او حرير الله ذکر کولو پايواز دا غشي کې چې دې صبر کړو دنیا کې نو صبر ستوې لیکي کې حبس النفس تخفل النفس راتنګول او خصوصا هغه درې غټې مکيدي راتنګول یو دگونامو که چې د غنا په مقباً د انسان خپل نفس سر کی کې الله جلله جلال هو انسان کې دوقطسی زونه پیدا کړي دی یو زل د یو نفس دی لو دا دی انسان د انسان خواشااد زل کې د له دا خواشته دا د دا او نفس کې جذبات وی نفس کې خواشات وی زړه کې د انسان جذبات وی اوغوای کی دماغ داسې د چپ پروسیسر د کنټرول کوي ګوري خو بد هغه پیجنې ندګو نام پموکونه نفس د انسان دشمن دې به کنټرول کړي درې مراتب مخ کې ذکر شیو سړی ډېر تا به جار کې نه ته نفس مطمئن نه او نفس اماره ام چې انسان د په ګنا باندې حکم کوي نفس تعالی دلنه له خو پوه شي چې د ګنا تقاضی د تمخه تکي دی ته وګړه داو کا داو کا دغه دا ان شیر انسان کې باز شه انسان نه ویني خو د حرکت او علامات نه بدلې هغه نخ کاری هته ساره کوي نستاپوزه ته دنه سې شه د نکیږي ټکراوي کی کې نو علامت نه بدلې نو نفس انسان د طرف دو طرفه جراکاګي ده په انسان کې نفس ده نو د ګنا په وخت کې نفس راټینګول دتم سفر ویل کی چې د ګنا انسان منګي هغه ته صبر علی المعاصی وای او صبر عن المعاصیت وای او صبر علی المصائب دی بل مصیبت دے چگه ان بازه غیره او او نارواه د الله اللہ نگلی شکریو کی دا غطیم کې انسان نفس را ٹنگ کی صبر وکي او پیغمبر چې سویلی دی پیغمبر دوکس ما زندگی ده یو زندگی دا زندگی خخالات تی خوشالی دا راحت تی نبی اسلام السلام ویلی دی الحمدللہ بین عمتی تتم و صالحات تا تعریف تے د الله په نعمت سره کارونه خوشاله راحتو نه راځه او که پریشانی او غم دي نو سلام وي الحمد لله على كل حال د الله د پر तारीफ ته پر حالت هر وخت د الله تعریف نو نوما صاحبو دوران کې بس د الله دی طرف کړه ان لله وانا الیه راجعون و که وڑو کې مصیبت ته سبل او شهد اولني دی ويل په کار بس ان لله وانا الیه لوی مصیبت دا ويل په کار ندی ت وی لیکي کی صبر علل مصائب او یو دے صبر عل الطاعت نفس راتینګول لنه کې وخت نو غواळी نفس جمه د یخنی دا دی مزد دصار مزد خبره ده تعالی تبلیغ کی کې ناستلی هغه کې تللی نفس نو غواळी و نفس راتین کی نو د نفس کنټرول ته صبر ویل کی په هر موخه مناسبت سره خپل نفس کنټرول کول لا صبر ودال کار کړل نفس غیر ول وی کړل دا جکم پیران خلق دی چې کله نفسانی اصلاح کی ندی و ته ولایت کبرا وی دا لوی ولید او چې د زلی اصلاح کی ذکر اس کار سن اګه ولایت صغرا ویل کی ځکه نفس کنټرول کول لا سړو کې کارو نه د دې بلان انسان ډیر په ګران باندې سګی خلاصی کی چت کند ته بري غورځي بازي خلکو تپتو غوري خوراک به خوراک پیدا سی کی ماحول کې بعد شرم کور نه کي بازي به د شخوت پکند ور خطا کړين ها حرکات بګي یتوب حيوان پيل کي خبر ده انده لګن بازي به د مال پلالچ کې دمر غټ وټکړي جاغه ناروا بکی تبو ته غوري چې ظاهري د سړې سنگر واغه ناروا بکی نفس پکند وبندسیو سرکړي نفس کنٹرول کول د لوی ولایت دي د تصوف یم ولایت کبرا وی خبر ده انداله د نفس اسلا کول نو چونکه صبر ګران کار دی هر موخه باندې نفس کنٹرول کول د لوی عمل نه نزد الله دا یو عمل ذکر ک حج زکات د سیزونه نه بس الله وبرمل وجزاحهم بما صبروا الله بو ورک دي ته په بدله کې زکات دي صبر کول دي جنتن جننت او حريره او د ری خمو کپلي متکی این فیها عل الارائک تکیاګان به لگولی ارائک جمع د اریکید مزین شپرکټ او مزین کټ شچر پای بیډ و غیره دید ویلګي خو د دنیا داو بتور مثال ل چت د اخرت نعمتونه او چت د دنیا نعمتونه هغه کې د زمکه او اسمان پرک متکیین علال ارائک الوی تکیب لګلی باغ چپر کټونو باندې مزینو بيدونو باندې فیها بدی جنت کی نو د تکیه صرف یو نعمت نه ذکر کېږي تکیه کنایته د هر کیس مراحت نه ضرورت بنی کار بنی حدیث کی رازی او ذمہ دار بوي زمیدان صړې به دنیا کې به شوقي الله کروند کول و الله بو دا دورار سمې درکې دی به شوق مې مفهوم دروایت الله بو یو کرا غسان کې غبا و بګر لشي رازرغون بشي لوې بشي لو بشي وو ډېرې بشي الله بو دا خبر خبردان درال دادم جی استا کې ډن مړې نو بهر حل دا متکی ان تکیه ل گل دا کینه دا ار کسم راحت نه دا هر قسم راحت ینهل ته جنت کې څه قسم تکلیف نو بس داتا سي اوکور دي چې الله خالص راحت پیدا کړي او جهنم دا سي اوکور دي چې الله تعالی خالص شر پیدا کړي راحت نو بګی نشي او دنیا دا سي کور دي چې کله دې کې برحت راضي کله به تکلیف راضي دې کې الله د دو دوالو نمونی او زایکی هي خبر زان درلا جنت کې ان شاء الله اګه روان دي جنت کې چې الله تعالی کمشه پیدا کړې دنیا کې داغه ذایقه پیدا کړې چې انسان اوسي جهنم کې هم کم شرونه تکلیفونه الله پیدا کړې ماران لړوا دنیا کې مغسن اسسي دي پیدا کړې دي چې انسان ته پته ولغي چې ردا التکې سي دي مخ کې موجود دي او دا به ته صحیح رازي خو صرف دا غنمن دي اگر لبزی مشابهت تے ورنہ دا اگر حقیقت جدا دے, دے حقیقت دا اگر دا اگر یو دے اگر یو خبر دا دا دا دینے متونو کی کدورت تے خوراک اگر سر تکازی دی اگر سر دا خبری نشته متقعی نفیہ علی لرائک اللہوی تکیب لگولی بدے جنت کے فاگر پا باندے لا یارونا ب نوې فيها په دجننت کې شمس ګمی چې ضرر وتورې شوواگانانې ګمی ولا ظممهریره او نه سختې یخ همه بسورو سوورو کې اوږدو للی مدود اوګ اوږ د سووری به همهشهې شوری ب نار مل ماحول نه به به کې انت یخنی او نه به په کې انتی ګمی. مناسب ماحول په دنیا کې خلک د ګرمای نه تنګي چې اخنۍ راشي بیا د اخنۍ نه سي تنګي دواړو کې د دو جنت کې داسې ماحول چې نه شمس حرارت شته نه زم حرير انتهي لهشته معتدل موسم د الته کې او بعضي مفسرین یو دویم معنا ذکر کړی دا خدا معنا تقریبا اغا کمزور دی دا لغت ده ته که بنی ته ده یو کبیلیت ده عربو نو اغی زمحری سپومه تا وی نو بیام ده معنی شوان چه جنت که با ننوری او نبس پومه یعنی ننور تا ضرورت شتا چه دنور دنانات احتیاج ده پریشانی ده آنو سپومه تا ضرورت شته نو دا دوال پکی نیشتا نو به هر حل خود زراجه هم معنی ده ده چه ده شمس نموراد اغا گرمی ده او حرير نه مراد يخني دا نه به کې گرمشتہ او نه به کې هنشتہ معتدل موسم دې به کې ودانيتن عليهم ظلالها دانیتن, دانیتن اقریبت النزدی کریشی وی عليهم امنهم دی جنتیان او تا ظلالها الظلال اشجارها د جند دون اوغ السوري نو سوره زان ل او مزه کوي خبر د انترا لگانګدان ټونه دي نوړړه ده خو چې د سره نار مل سوورې وي د سووری ځان له مزوي د هغې ځان له خوون ويې ځانله جلله جلال راحت دی. نو جنت جرنت چې کمی وی د هغې سووری بین د راړ نه چې کم سوورې کېږي وللیله کوتوف تضلی له او مسخر کړي شي بي عراق ته کړي شي وي نزدې کړي شي وي کتوف وا کتوف دین امراد ميوي كاتف كاتکولوي ميويم چون کي كاتکول شي ندي امراد اغميوي تذليل التسخير للقائم والقاعد والمستجئ ذليل کړي شي وي تابع کړي شي نو تابی هغه د اولاد کس کو اولاد کسی را شکی نو پاگی که باغد سی تکلیب نی که انسان ناسته او پا ناسته بانده را شکی نو سی تکلیب بنی او که انسان ڈڑا والی دا او پا ڈڑا بانده را شکی نو ام سی تکلیب بده دنی کتوفو ها میوید ده تضلیل پتا بی کولو سارا یطوافو علیهم چکر به وخی دی بانده بی آنیتن گرزولی به دی باندی بی آنیتین آنیا نو دا بی لکی که لوخو تا منفضتین دا چاندین واکوامین او د شرابو اغا گیلاسونا کانت قواری را چی بدا شیشا خو قواری را منفضت شیشا دا چاندین قد دروها تقدیرا اندازه کری بای دیل را پاندازه کولو نو جنت حدیث کے مرازی سلور جنتو ندی زادتا چی یادی جیادتا جنتو ندی زادتا تباقی دی هدا یاد ساته خبره غلطا خبرا مشور دا جنتو نسلور دی حدیث کے رازی دو دو سونی دی او اگه کی چی سدی اغم دو سونی دی او دو دو چانده دی او اگه کی چی کمسیزون دی اغم د چاند دی سورت رحمان کم دور آگلی وَلَيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً او آگه چی لڑشینا اللہ فرمائی وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّةً او دا دینا علاوات دو نور دین او دوا او دوا سلور او حدیث کې مرازی چی جننتون دو دی دو دو دو دی کی چی سدی دو سونی دی او دو دو چانده دی اگه کی چی سدین د دو سدی دو چانده دی نو بی آن یتم من ف گرزول شی غلوخی د فیضې بي اود اور پس اپ خوره اپ اقوام جمع د کوب د کوب اغلوخی ته ولکې چې د اغه لاس کې اود غړې ني خبر ده تر لگا عام تور کتا سلی دی لی دی کور کې ګلاس نه نو اغه پداسه دغه باندې جوړي چې اغه ته لاس کې ماس کې نه دکسه سړې لاس کې خرطوم و ته کلوتی تتا سو کتلینی یوته لاس کی یو ورتا دوبو راړو لغه زې د وسې زوته اپ خو اب اغه ته ویل <سؤال> کی کی چيغه ته نو خورتومی نه اوروي یعنی نو ته لاس کی نو د کس خالص کی مغسته شیت از د کورونو کی د شش میشیدا ګلاسو نو نو مزیداروم وی خونا کوم وی خبر ځان تعالی ناغه ته ویل کی قنات قواریر ودل تللو پر مایل شیشه یو کواری د منفسه شیشه بدا زیجه د چاندی وای نو څه مطلب دیکه ډیر تشریحات تی خو راجه تشری دادا چې د حقیقت کې د چاندی خو سپایې د لکه شیشه حقیقتاً څه نه چاندی تر سم یو جنت کې چاندی دا خو سپایې دا زرا لکه شیشه فارګه دن شراب او غیره هغه په بیل کل صباح کاری کبه کې او بی شرابي چاندي په او په بالکل صفاسکی کاری نو دا واحد د شهادتاست مې مخ کې روان دی دا واحد د شهادت دنیا کې جنت کې الله سي پیدا کړې دي دنیا کې د هغه مثالو نشته خدا سي چاندي او دوم رسپایز رچاندی چې بل کل اغه کې داسې صفه بار شیخ کاری نو داسې چاندی په دنیا کې نشته خبر ده لګن د لویو عبد الله ابن عباس یې فرمایي لسبل جنت شی ان الا اوتیتم فی الدنيا شبهه الا قواریر من فضه جنت کې چې شهید الله داګه مثال دنیا کې پیدا کړل خو یو دا چاندی چې هغه چاندای کې بل کل سپ او نو دا په دنیا کې نشته دا یوې شو دی قد لروها تقدیره اندازه کړي بیا ل تقدیره په اندازې سره نو اندازه کړي بچی نورو تو راضې ی تووبلی همویلدانو مخددون همهی شه جوانان خادمان دکه جوانان خادمان چې یو اندازې سره بهپل کړي. ینه داسې بڼې باز ټیم کې خادم آغا کجې ګرالي مکمل آغا راړې نو اکثره په ملمه باندې تويږي خبر ده اندره یا دومره راړې چې آغا اوس کینو بیا انتظار کوي تعلق نور راړې خبر زنده الله باز ټیم کې بازه خیرات ورته کوم سره شتوخري نو آغا زمشيږي بیا نور را رسي نو داسې بنی یو انسان جنت کې سمره خوراک کې یو سمره ضرورتي نو آغا اندازي سره وړکې خبر ځانتا سره او اندازې نه دام چې اندازې سره ډکیو د چپل ډکی تیږي راتګن اندازې سره تلیک طریقې سره سلیکي سره وزي برابر بڑگی نو دا د جنت غنزم الله جل جلاله پر دې پیدا کړ بل dane چې التسکا کوم د پار د لذت د ته اکثر <متحدث> جګړ نو کې سان ی ج کې نو نور دو لې لس کې یاو تو پاتې شي او دوه تن د ګې چې پوره اوس کېږ نه د جننت ک خود چې کم سکاک دغ خد د پاار نه چې د تن د دو سړی به تن د بهوت لږي او تن د مناسب تنندا زهکه چې بیا خو اسکاک مزن <متحدث> کوي خو اغ تن د نه د لظتواله تن ده چې کم انسان یو تن د سړی خرابکی ایو تند د لذت تن اندر چې هغه سره سړیس کاک یو مزور لور کئ ندا به هغه تند نی چې کوم دنياي تند ده دا, دا لذت ولا تند ده هغه به دمر را رازي چې به هر حال سمره انسان سکل شي انده زې سره نه کم او نه زیات داګه به پور والی دا, دا جنت انتظام الله د سي ګرځو نو من رمن فضه هغه شیشه خو هغه د چاندې نه د حقیقت کې د چاندې نه قواریر نو الله جل جلاله وت شیشه وی پېتبار د صفای سره او چاندی وت وی پېتبار د حقیقت سره نو یبه چاندی خو یبه صفا پشان د شیشه از الله تعالی او الله تعالی دویتا بېما صبر او په سبب د دې چې دي صبر کړه دے په دنیا کې په توه باندې د ګنا نه ځان صبر کړه د الله په اقدار باندې چې کوم تکادیر دي نور بکه الله تعالی جناتل با وحرير او ریحم متقي انا تکه بوالي تکه بوالي دے جنتیانو فيه فده جنت, جنت کې علل ارای کې فتختونو باندې پا بیڑو نو بانده لائی رونا دی بنوینی فی آف دی جنت کے شمسن گرمی لرا و لازم حریرہ و نڈیری اکنی لرا و دانیتن لاؤ نیزدی کلیشی بائی آو نیزدی بائی آلی ہم دی تا دونو داغی و دللتا تابی کلیشی بائی مذخر ګلې شوی بهې قتوفه میوې د جنت تذلیله پتا به سرا ولالنا ساوډه دیواله تا غي طواف وغرزول بشي اليم پتي باندي بيانيت نالو هد قران کو من فضت د چاند نه واق وا بينو د شراب لوهي واق وا بينو د شراب لوهي كانت کواري را چي وبد شيشا کا کواري را وبشيشا من فضت د چاند نه یا قواری را شيشب سفایا کې من فتن د چاندای نه ب حقیقت کې قد دررواناندزهکړی بي اندازې سره ډکړی ب خاادمانو د لره تقد را پاناندې مناسب سره سومره چې ارادلوي هغی د سکلو نکم او ننسوه الحم الله را باللمین وله هم کې بتلول المطق سلام اوسلام صحابي جميعي اللهم اهدنا وهدي بنا وجهنا سوال لما احتل الله من زينا سعد الله وعفية فرعاتنا سيكا اللهم اخير وبركاتنا سيكا دنيا خيرا برسولنا صحيح الله الله تعالى